Kapittel 35 Og Elihu fortsatte å svare og si «Er det dette du har regnet for rett? Du har sagt «Min rettferdighet er større enn Guds». For du sier «Til hvilken nytte er den for dig? Hvordan gangner det mig mer än når jeg synder?» «Jeg, jeg skal svare dig og dine venner med dig. «Løft blikket mot himlen og se, og betrakt skyene». De er samnet høj en dig. Om du synder, vad utretter du da mot ham? Och om ditt opperet tiltar, her, vad görr du da mot ham?viss du virkle har rätt? Vad girr du han da? O vad bot han av din ham? Din onskap kan angå en man som dig og din er ett fældigt et mennesker har hjor. På grund av de mange undertrykkende handlinger roper de til stadighet om bistand. De skriker stadig om hjelp på grunn av de store sarm. Og likevel har ingen sagt, hvor er Gud, min store frambringer, han som lar sanger lyd i natten? Det er han som lærer oss mer enn jordens dyr, og han gjør oss visere enn himmelenes flygende skapninger. Der roper de uopphørlig, men han svarer ikke på grunn av de onde stolthet. Nei, det usanne hører Gud ikke, og den allmektige ser ikke. Hvor mye mindre da, når du sier at du ikke ser ham? Rettssaken er foran ham, og derfor bør du vente spent på ham. Og nå, fordi hans vrede ikke har krevd regnskapet gjort opp, har han heller ikke merket seg den overmåte store ubesindighet. Og jobb åpner sin munn på hvitt gap til ingen nytte. Uten kunnskap bruker han mange ord.